Значение на ръцете и пръстите. 15 лекция от учителя Общ окултен клас, година 2, -ра. 7 януари 1923 година, неделя, София. Чете Натка Иванова. Тайна молитва. Брат Стоян Русев Прочете резюмето върху ползата от цветята. Прочетоха се няколко от темите, разликата между човека и животното. Защо човек има две ръце и пет пръста на всяка една ръка? Ще разискваме сега в класа, защо човек има две ръце и по пет пръста на ръката. Сега нали ръката? И двете ръце това са проекции, две проекции, които излизат от центъра на човека, тоест е. от някой органически живот. Ръцете са съзнателна проекция на душата. Тогава, ако са проекции, кои са причините за тия проекции, какво представляваха по-напред ръцете у животните? Ръцете в той състояние. С задните крака на животните. Нашите ръце са задните крака на животните, защото ръката на човека се свива по същия начин, както се свиват задните крака у животните. Е, сега да допуснем, че човешкото съзнание представлява един кръг или една топка, една сфера. От тази сфера се проектира една права линия навън на известна дължина. Нали трябва да определим причините, които заставят тази права линия да се проектира от съзнанието навън? Съвременните астролози свързват това нещо с влиянието на известни сили. Значи, за да се проектира ръката, много влияния се работили, много сили са работили, за да я образуват. Например, уния влияния, уния сили, които са действали, са имали различни направления. Първо, вземете ръката от врата, от рамото. Тя има едно направление – хоризонтална посока. Той нейно направление с направлението на главата образува един прав ъгъл. При същото и направление, като се тегли... От рамото надолу права линия, тя образува друг прав ъгъл. При разтваряне на ръката при лакътя се образува един тъп ъгъл. Тия кости не са образувани при едно и също влияние. Сега астролозите свързват показалица с Юпитер. Тук е действало едно влияние, което го е образувало. Големия. Средния пръст свързват с влиянието на Сатурн. Безименния пръст свързват с влиянието на Слънцето. Малкият пръст, Кутрето, свързват с влиянието на Меркурий. Тогава палица свързват с Божествения свят. При основата си той е свързан с Венера. Значи, под Божествения свят е влиянието на Венера. И вътре в ръката има други влияния, влиянието на Марс и на месечината. Всички тия влияния са действали за проекцията на реката И сега, ако вие се върнете с милиони години назад, ще разберете, че тия влияния не са механически. Значи, колко милиони същества са работили, за да образуват човешката река Или... От еволюционно гледаще казват, колко от нашите прародители по закона на еволюцията са правили известни подобрения, докато тази ръка достигне до сегашното си състояние. Например, ако ти развиваш личните чувства, ако почнеш да се налагаш, да се развиваш като индивид, първият пръст почва да расте, да се развива, и тогава. Тия кости горе съобразно големия пръст претърпяват едно видоизменение. Ако ти почнеш да развиваш в себе си съвестта или тъй нареченото божествено право, почва да расте средният пръст. Ако ти развиваш науката, своите знания, започваш да развиваш своя интелект, разсъждаваш за причините и последствията. Тази сила от музика се изразява в третия пръст и той добива оная специална форма. Например, ако развиваш музиката, този пръст става по-дълъг. Човек, на когото третият пръст не е дълъг, не е поне равен с първия, с показалица, не може да бъде музикант. Даже ако третият пръст е равен с показалица. Такъв човек не може да бъде музикант. Обикновен музикант може да бъде, но гениален музикант или поет не може да бъде. Безименният пръст у поета и музиканта трябва да бъде по-дълъг от показалица. Фактът е такъв. Сега дали с вашите пръсти е така? То е друг въпрос, но у истинския поет. Който е по душа поет, така трябва да бъде. Вие сега няма да се спирате. Аз ще ви моля едно нещо. Когато ние разискваме, когато разглеждаме принципно въпроса за пръстите, внимавайте, това няма нищо общо с вашия личен живот. Вие се абстрахирайте от вашите пръсти, от сегашния ви живот. Понеже, ако вие свързвате вашите пръсти с сегашното си състояние, вие ставате смешни. Сегашното състояние, което вие имате, то ни съставлява една милиардна част от това, което сте всъщност. Вие много малко сте проявени сега, че как сте се проявили вие като човеци, Казвате, аз съм. Да кажеш «Аз съм» — то е смешно. Да кажеш «Аз съм» — това значи да влезеш в съприкосновение с цялата природа, да се чувстваш едно с нея, да съзнаваш движението на всички и да вземеш участие в тои движение. Казваш, ти познаваш ли ме кой съм аз, кой си ти, съзнаваш, че имаш само една къща и сто 200 милиона, че имаш четири деца, няколко души-приятели, ниви, то и съзнаваш. Колко пари струва твоето съзнание? Философски, колко струва твоето съзнаване на една къща и четири души-приятели? Ама такива хора ги има с милиони. Вие сега се абстрахирайте от сегашното си положение. Сегашното положение, в което вие се намирате, е смешно Смешно става, когато ние мерим с него нашия живот. Когато мерите вашия живот със сегашното си положение, стои ваше положение, то е само една роля на сцената. Вие играете една много незавидна роля. Вие играете последния слуга на сцената, най-незавидната роля на един слуга, на когато всеки... Трябва да му заповядва да върши всичко. Ще кажете някой път. Ама ние разсъждаваме, ние разбираме живота. Да не си правим иллюзии, че ние разсъждаваме. Колко философски въпроси сме разрешили досега? Ама ще кажете. Еди, кой си философ написал такова и такова съчинение? Разрешил ли си е той въпроса? Не, написал една книга. И аз мога да напиша една книга, някой написал едно стихотворение. и аз мога да напиша едно стихотворение. но ние разрешили ли сме по същество у ние важни въпроси, които са легнали в основата на природата? Не сме ги разрешили. Ние трябва да разсъждаваме конкретно и просто, да не си правим иллюзии, нито трябва да се надценяваме. Нито трябва да се подценяваме, да не си туряме една цена по- ниска, да не се обиждаме, а трябва да взимаме и положение, в което сме сега. Ние сме слуги, имаме един робски образ. Сега ние някой път се хвалим и ще се намерим в положението на онзи български поп, на когото аз ще ви оподобя. Няма да се сърдите понеже това не се отнася до вас, а само до уния ваши външни форми на схващанията ми, защото за в бъдеще ще имате други схващания. Този свещеник минавал за много благочестив пред жена си и тя много го почитала. Той и казвал, — Аз, като ида в рая, за мен е отделено най-хубавото място. Като отиде в рая, първо място ще му дадат. Тъй си мислял. Жена му се радвала. Заминава той за онзи свят и тя се готви след него да иде. След време и тя заминава. Търси го навсякъде из рая, няма го там. Най-после го намира в чистилището или в ада, и му казва, как си влязал тук по погрешка, дали пътя ни си намерил? Не се безпокой. Тук ме сложиха, но аз съм на раменете на нашия владика. Той не е едно оправдание, че си на раменете на владиката. В тия негови думи пак човешкото изпъква. Да не мислиш, че аз съм на толкова долно място? От моето има по-долно. Сега къде е нашата погрешка? На нас, като ни кажат, ама вие трябва да бъдете по-разумни. Вие сте създадени по образ и подобие Божие, вие казвате, ама ние сме на раменете на животните, значи животното е владиката. Той не е едно оправдание за нас, то не е и философия. Защото, ако съдим по аналогия, че животното, като има тази козина, седи интелектуално или по душа по-ниско от нас, той ни показва, че с животното това е точно така. Не, може потенциално то да е равно на нас, но в своето кинетическо състояние да не се е проявило. Да кажем, един цигулар свири много хубаво и едно дете го слуша, но не знае да свири, той дете, като се прояви, може да стане един виртуоз 10 пъти по-знаменит от първия. Тъвто и проявление, което имате, тия неща трябва да ги изучавате чисто обективно. В окултната наука иска да събудят съзнанието на всеки един ученик, да осъзнае същността на своето проявление. Той не трябва да съжалява за положението, което заема. Никога не трябва да съжалява за едно положение. В нас трябва да има един стремеж и работата, която ни е дадена, в даден случай, да я изпълним. Тя е вътрешна. Външната форма ще ни даде случай да развием ония способности, които са заложени в душата ни. Затова излизаме от небето, да придобием опитности. Там има теория а тук – опитност, и после пак ще се върнем на небето, където не е място за опитности. Сега, например, ние говорим за вярата, нали? И колцина от нас имат онова истинско схващане – какво нещо е вяра. Ние казваме – да уповаваме на Бога. Ами, схващаш ли какво значи – да уповаваш на Бога? Да оставим на Бога, Той да уреди всичко, и право ли е? Има хора, които са оставили всичко на Бога, Той да го уреди, и техните работи са се забатачили. Има хора, които всичко са взели в своите ръце и работите им вървят. Това е факт в света. Тогава как ще обясним тази работа философски? Това е наше твърдение. Ако аз твърде нещо, то не значи, че Господ го твърди. То е мое твърдение. Всичко се подлага на опит. Онзи, който уповава във всичко на Бога, работите му не вървят, а който уповава на себе си, работите му вървят. Има някой ученик, който като стане сутрин, не се моли на Господа. Но той чете 5 6 часа, учи иде на училище, каже си урока добре. А другият цяла нощ се моли Богу, ама не е учил. Отиде на училище, учителят го вдигне и го скъса, казва. Такава била волята Божия. Това не е философия. Ти си длъжен да се молиш, но си длъжен и да учиш. Молитвата ви към Бога? Не замества ученето на уроците, — «Ще се молиш, защото си длъжен» — това е дишане на душата, а учението е процес на мъдростта на главата, двата процеса вървят едновременно. Аз ще се моля с душата си, да се моля, това е потребно за душата ми, а потребно е за моята глава да мисля, понеже това ще внесе в мене повече светлина. Ние, като забъркаме тези процеси в природата, някой път казваме — само по вяра трябва да се живее, по Бога да се живее. Ама Господ е едновременно най-мъдрото същество. Той е предвидел в творението всички детайли и е работил математически и геометрически, с милиони и милиони години е работил. И след като е мислил дълго, най-после е турил в действие целият тоя план. Ние казваме да бъдем подобни на Бога. Това значи, че ние трябва да мислим като Него дълго време и тогава по същия закон ще сложим нашата вяра и нашите работи в действие. Аз съм забелязал между вас, учениците, че всички бързате.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 Само за да го изправиш, 10 години ти трябват. Та първото качество, което трябва да имате, то е следното. Нужно ви е много голямо търпение, не на бездиятелност, но на работа. После ние, като децата, имаме някой път една способност да преувеличаваме нещата, но то не е качество на всички. Той преувеличаване проистича от месечината. И когато се разглежда астрологически или хиромантически, когато линията на ума у някой човек отива към възвишението на луната, тя упражнява той преувеличаване, т.е. тя турия лупа да преувеличава нещата и не ги показва не в естествена величина. Не в естествен ред. Някои хора пък имат обратен път. Те са скептици и тогава тяхната линия на ума не отива към месичината, а отива към Меркурий. Той е като Базиргиянин, казва, аз не вярвам да го пипна, да го имам като вързана пара в джоба. Но тогава, щом мимаш парите в джоба? Няма защо да вярваш, то е един факт. Тия са сегашните състояния. Някои хора повече вярват, месечината упражнява повече влияние върху тях, а на други Меркурий упражнява повече влияние, вярата от тях е по-слаба. Не, че вярата им изобщо е по-слаба, но това е временно влияние, което отклонява ума да не разсъждаваш правилно. Например, ако за една задача не ви дам всичките елементи за разрешението й, вие ще имате едно криво разрешение. И ако ви дам всичките елементи и работите според законите, ще имате едно пълно решение на задачата. Сега ние сме окултни ученици да допуснем следното. Че някой би ви задал въпроса. Каква е конкретно целта на окултния ученик? Целта на един ученик по инженерство каква е? Да стане инженер, да прави пътища и съобщения и след той да придобие своята прехрана. Целта на един ученик по музика каква е? Да изучи музиката, която ще може да употреби за себе си, за своите ближни или за света. Тя да му послужи и за прехрана. Сега каква е целта на окултния ученик? Аз ще ви дам то и за тема — Целта и предназначението на окултния ученик. Ще разискваме върху това — не се смущавайте, както схващате да и определете целта и предназначението на окултния ученик. И така помнете. Сегашното ви положение да не ви смущава, то не може без това, но вътрешно разсъждавайте разумно. Тои положение ще се измени. Вие сте пратени на земята временно, за 60 години, в известна форма, ограничени сте. Вашият череп е направен по известен модел, вашият нос, вашите ръце във всички неща вие сте ограничени в известна степен, но този ограничение е временно. В следващия живот ще има условия да се видоизмени вашата съдба. Сега аз в своите изследвания имам факти, които показват, че човек за няколко години може да измени своя живот, може да измени своята съдба. Аз имам факти. И данни. На някои хора за 4-5 години носът им се продължава с 1 см при усилена умствена дятелност. Някои хора, на които челото е полегато с усилена умствена дятелност, челото им се изправя с 2 сантиметра, стават тия неща и в техния живот е станал цял един органически преврат. Това може да стане. А сега някой път ние седим и само се тревожим. Господ, за да направи нещата, ние трябва да работим съобразно с законите на живота. И в това отношение светските хора ни дават отличен пример. У светските хора има друга една крайност, че те в тази своя радост в своят труд отиват до самозабрава, а духовните хора в своята леност и те отиват до самозабрава. Две крайности имаме. Като оставят всичко на Бога, има опасност духовните хора да станат лениви. То е много естествено. Те, като възлагат всичко на Бога, престават да работят, докато не разчиташ на никого. Ти сам си вършиш работата, а щом разчиташ на някого, има опасност да станеш ленив. Но в окултната наука, уния братя, които ръководят вашите съдбини, са много строги. Те са минали по вашия път и никога не можете да ги заставите да извършат това, което те знаят, че е криво. Вие може пред тях да напълните цял един джобур със сълзи, но те ще минат философски покрай вас. Този брат е тих и спокоен, той мълчи, само някой път ще се усмихне, ти ще плачеш, той ще мълчи, ти ще го заплашиш, че ще се самоубиеш, той пак ще се усмихне, ти тък му идиш да се самоубиеш, той като те шибне, ти кажеш. — Няма да се самоубивам. После пак казваш, — Ще се самоубия, той те шибне, измени се настроението ти. Ти казваш, — Аз ще се самоубия, ама не днес, а утре. На другия ден пак шибаница има. После някой път кажеш, — Няма да плащам дълга си, той те шибне, ще го платиш, няма да уча, шибнете. Ще учиш, и следователно те всички изпълняват този велик закон и те подтикват към този благороден импулс. И трябва да благодарите, защото без тяхно съдействие бихте отишли много далече. И като не познавате законите на природата, ще идите като някое дете да пипате колелата в някоя фабрика, които се въртят. Те не дават да се пипат. Ти бутнеш, те казват, недей, не бутай. И тъй, във вас има едно желание да определите своето положение. Например, най-първото положение е да определите какво е отношението между вас и Бога. Сега аз бих ви попитал тъй, каква е вашата дълбока опитност за Бога? Това е един свещен въпрос, който рядко се задава. Но първото нещо, което ученикът трябва всякога да прави, е следното — ще седнеш вечер, ще помислиш за Бога и ще видиш, появява ли се светлина някъде в твоето съзнание. Не може да се определи, каква е тази светлина, тя е отвънка. Някой път тази светлина може да я чувстваш, може да я видиш в сърцето си. Дълго време ще виждаш, че има такава светлина в сърцето ти. Някой път гледаш, сърцето не е свети. Погледнеш в ума си, и там няма светлина. Светлината е извън ума. Вън от себе си ще намериш една много мека бяла светлина и ще ти се стори, като че долавяш някакво внушение. Ти няма да схванеш отчетливо думите, но като помислиш за тази светлина, ще усетиш, като че в тебе иде един подем, нещо дълбоко в душата ти израства, и ти почваш да мислиш правилно. Когато тази светлина изчезне от вашия живот, вие имате най-лошото разположение на духа. Тогава поясът ви е пуснат. Вие имате едно неразположение, недоволство, и не знаете причините. Имаш някакво особено неразположение, недоволство, тъй напрегнат си, ръцете ти са малко изпъкнали, като във военно положение, и чакаш, само да мине някой, само един малък повод чакаш, за да му пуснеш една искра. Сега, като ученици... Вие трябва да разбирате той външно състояние, това е набиране на електрическа и магнетическа енергия, и като не знаете как се събира тази енергия, тя механически, безсъзнателно, ще почне да минава от едно движение в друго, и днес повечето скарвания в живота проистичат в безсъзнанието, вън от съзнанието. Желанието на всички ви е да имате стремеж да се учите. Човек, който иска да се учи, всякога се подмладява. Въпросът за годините, че си на 50-60 години, той не влиза никак в сметката. Че сте женени, че имате деца, то е вашата длъжност. Ако аз съм слуга и трябва да служа на 10-15 души, нема това ще ми спъва да уча. Ще служа и като съм свободен, ще взема книгата и ще чета. Тие деца, това са абонати, мъжът ти, това е един абонат, ще му услужиш, ще му угодиш и след като свършиш работата си, след това ще ти остане време, ще вземиш книгата да четеш. ти за абонатите няма да мислиш. Като дойде време за ядене, ще затвориш книгата. После пак ще четеш. Така трябва да мислим. Като ученици, той положение е трудно. Може да ми възразите. Вие възразявате, понеже не сте се научили да бъдете ученици. Някои, като ме слушат, казват. Много лесно, говори учителя. Ама той бил ли на нашето положение? Аз ще ви попитам тъй. Вие на моето място били ли сте? Аз на вашето място съм бил, но вие били ли сте на моето? Всичкото и, което сега изпитвате вие, аз съм го минал, тия задачи съм ги решил, минавал съм през тях, решил съм ги и мога да ви кажа, как да ги решите правилно. Но като ученици ще знаете, всяка една задача си има начин. За разрешаване. Елат е с мен, ще ви покажа един пример. Той е следният. Почнете да четете на някой човек морал. Направи това, караш му се. Ти с това му придаваш енергия, и колкото повече му се караш, той става повече тъпидиоз и нахален, и тъй привиква на това, че най-после му става приятно. И всякога, когато дойде, иска по същия начин да му говориш. За него е добре, той е точило, но ти, като го точиш, ти се изтощаваш. Ти му разправиш. Това не прави, онова не прави. Той се утеши. но ти, като влезеш в и забелязваш, че си изгубил нещо. Сега аз не искам да ви чета морал. Понеже вие се нуждаете от известна опитност, аз гледам, че някой ще направи погрешка, но аз не мога да предотвратя тази погрешка. Казвате някой път, учителя не знае ли? Тази погрешка е необходима за този човек. Ако аз ви спра от тази малка погрешка, ще направите много по-голяма. Виждам че вие ще се опарите. Детето отива към свеща, слага единия си пръст в пламъка. Виждам, но го оставям. Защо? Аз го оставям сега на свеща, понеже друг път ще тикне пръста си в огъня в някоя жарава вътре. То, като бутне пръста си, ще изгаси свеща, но ще се и опари. Тъй, че тия малки неприятности в живота, са за предпочитане и никога не се старайте да избегнете опитностите от тях. Някой човек иска да стане търговец, но той не знае никаква търговия, нищо не разбира от това. Нека стане търговец, у него ще се роди едно желание да печели пари и след това нещата така ще се наредят, че той ще има такива съдружници, които ще му вземат парите. Защо става така? Защото той до тогава никак не е мислил за Бога, но като се намери в той трудно положение, като изгуби всичкото си имане, ще си зададе въпроса, има ли Господ или няма Господ, има ли някаква причина вътре или не. Затова стават в света всички тия нещастия. Та в живота на ученика е потребна опитност. Ще си кажете, той е потребно за нашето растене. Сега има неща, които не са ни потребни. Като казвам така, има и друга крайност. Не трябва да си създаваме изкуствени мъчнотии. Например, искам да видя какво нещо е болка, но няма кой да ме надупчи. Взема ножа, па го забия в гърдите си, в ръката си. Питам, има ли нужда от той забиване? Той е глупаво от моя страна. Ние сами не трябва да се забиваме ножа в нашето тяло по никой начин. Има хора, които постоянно се осъждат, и на такива хора аз казвам — изглади погрешката си, но не забивай ножа в себе си. Може да кажете някой път — от мене нищо няма да стане. — Защо? Ако влезе тази мисъл в ума ви, тя е чужда, не е ваша мисъл. И сега цялата наша литература е пълна с отрицателни мисли. Има опасност, вие или децата ви, да четете някои отрицателни и песимистични книги. Вземете Библията. Там, например, ако четете книгата за Йов, първата част... До средата е написана песимистично, но в края Онзи, който е писал, е извадил заключение, че от всичките тия нещастия, които са сполетели праведния Йов, той е добил мъдрост, познание, едно философско разрешение за живота. И след като е придобил той, неговите синове и дъщери се връщат и заживяват един живот много по-добър, отколкото първия. Следователно, ако ние можем да преживеем един живот по-добър, отколкото сегашния, заслужава да минем един малък период на страдания и да преминем в по-добър живот. Сега тия опътвания са потребни, за да се създаде между вас една хармония. Моето желание е, е да се създаде в класа една вътрешна хармония. Аз не искам едно общежитие, такива, каквито сте, аз ви харесвам, Тоест, считам, че всичките ви дарби, които сега са вложени в вас, са на място, но вашите схващания, вашите философски мъдрувания не са прави и се заражда една дисхармония, която вие трябва да отстраните. Аз ги знаят тези схваждания. Има, например, няколко души приятели казват за едно го. Малко да го дресираме. Е, какво се постига с дресирането? Ако един дойде с ножиците и отреже нещо от едната страна на клона ти, и ако всеки един от приятелите ти все те реже, какво ще стане с тебе? Те ще те дресират тъй, както искат, но това няма да бъде в полза на твоето растение. Първият закон за ученика е такъв. Той трябва да има един широк простор и неговите приятели не трябва да влизат в аурата му. Вие трябва да си пазите аурите, да дойдат в съприкосновение. Но да не се вплитат, защото ако дойде вятър, ще стане движение. Не вплитайте вашите аури една в друга. Опасно е това, щом се вплитат, тогава ще дойде умствено движение и често става разкъсване. Сега някой от вас може много да се обикнат. При сегашното положение е опасно да се обичат много. И аз ще ви обусловя това. Не си струва да ви обичат, нито да обичате, защото щом обикнеш някого, ти се свързваш с него, свързани сте. Ако единият падне, и другият ще падне, ако единият се дави, и другият ще се дави, ако единият умре, и другият ще умре. При двама души, които се обичат много, ако умре единият, и другият ще умре, той не може да остане на земята. Остани ли да живее, значи той не може да говори за любов. що му обичаш някого, и той умре, след него и ти ще умреш. Той замине, и ти ще заминеш. Не трябва да заминавате, не трябва да правите връзки, които ще ви причинят ненужни страдания. Те ви спъват. Има едно несъзнателно спъване. Всеки един от вас трябва да бъде свободен, да може божественият дух в него да расте и да се развива. Друго яче, ако вие се свързвате с някое лице чрезмерно, то може да спъне вашето развитие. Някой може да спъне ума ви, някой сърцето ви, а друг може да спъне волята ви. Той може да стане несъзнателно. Следователно, окултният ученик трябва да бъде свободен, нито него да спъват, нито той да спъва. Има известни правилни отношения — свързвания не трябва да има, докосвания трябва да има, но щом дойде законът на мисълта, всеки един трябва да бъде раздалечен, да има известна дистанция. За да може нашето съзнание свободно да манипулира. Сега Той ще влезе във възпитанието. Това е за майките. Тази наука трябва да влезе в основата на възпитанието на малките деца. Тогава има един период за развиване на човека. Това е период, в който той развитие върви спирално. То започва отдолу. Най-първо развитието започва отпред, от слепите очи. Тръгва назад и прави спирални кръгове. После към 30-та година той спирално движение идва към центъра на главата и тогава казват, че човек е поумнял. Към 28-та година човек е поумнял. Това спирално движение върви нагоре. Ако не знаете това и правило, става обратното. Някои хора до и 45 годишната си възраст, живеят благочестив живот и после, изведнъж от тях започва друго движение. Движението се образува надолу и токувиш, ударят го на ядене и пиене. Той става с старите хора и с хора, които умират. Даже един наш брат, доста напреднал, един ден ми разправя, че му си пие винце, че му се яде това, онова. — Слушай, казвам, макар, че си стар, ти си в едно учение, ако е за укрепване, имаш право да пиеш, но да ти опекат пиленце и да ти дадат половинки от се винце за удоволствие, казвам, че ти ще си въздействаш зле. И най-после ще умреш като прост човек. А малекарят ще каже: Ако не пиеш, ще умреш. Ти извиното ще умреш. Защо ти трябва на стари години да си пинеш. По-добре да умреш като един честен човек, отколкото като безчестен. Ще ти дадат винце, кажи, не ми трябва винце. Дадат ти кокошка, не ми трябва. Баница, и без баница може, те няма да те спасят. Всичките тия неща по обратен път ще се явят. И този, стария човек, като му дадат това, най-после казва ‒ слава богу, наядох се, с отворени очи няма да замина в онзи свят. Ял и пил ‒ това е един крив път ‒ ние трябва да започнем възпитанието от ранната възраст и да благодарим на Бога. А това, че едем много, това е атавизъм. Стария човек може да заприлича на едно малко дете. Как? Ще се въздържаш, ще упражниш волята си, казва Христос, не само с хляб, но с всяко разумно слово ще живееш. Дойде ти една мисъл за вино, ще вземеш Библията. Ще видиш, кои стихове съответстват на виното. Дойдите мисъл за печена кокошка. Ще видиш, кои стихове съответстват на печена кокошка. Всичкото и ще го намерите в Библията. Пътят на съвършенството трябва да изпъква в душите ви. Сега вие, окултните ученици, трябва да имате едно много правилно схващане за живота. Правилно, конкретно схващане, да се роди тази вътрешна хармония в нас, да дадем един модел на съвременния свят. Ние сме окултни ученици. Ако не можем да дадем един модел, в какво се състои нашата окултна наука? Ако един художник не може да даде по-хубава, по-изящна форма, в какво се състои неговото изкуство? И тъй. Вие ще се върнете към сегашното положение, ще бъдете доволни от него и след той у вас ще се зароди едно желание взаимно да си помагате. Да кажем, някой от вас се намира в трудно положение, ще изпратиш дълбоко от душата си едно желание и от ума си една мисъл да се разреши правилно неговият живот. Прати му такива мисли, една, втора, трета, четвърта, и ще му помогнеш. В умствено отношение ние можем да му помогнем тъй, както и в материално положение. Някой има нужда от 2000 лева, един не може да ги даде, но десетина, двадесет души, всеки като даде по 100 лева, ето как може да се помогне. И в умствено отношение... Е пак същото, при сегашното положение ще се стараем всякога да внесем той нещо в отношенията си, за насърчение. Трябва да се внесат тия добри мисли в света, трябва да ги внесем в подсъзнанието и в свръхсъзнанието, не в съзнанието. Първото нещо трябва хармония. Виж, за хармония аз настоявам. За вътрешна хармония. Тогава растението може да върви по-правилно. И ако се образува тази правилна хармония, ето какви ще бъдат резултатите. Щом влезеш в такова семейство, всеки един от членовете му ще усеща в себе си едно разширение на сърцето си на ума си. Сега мнозина имате стягане на слепочните части на главата. Гледаш някой се стисне челото, разтрива се главата, хармония трябва, някой се почесва. Всички тия неща не са движения на хармония. Щом влезеш в тази хармония, ще имаш едно вътрешно разположение, мислите ти ще заработят, щом влезеш в едно общество, дето има хармония на мислите, в тебе Мисълта почва да работи, сърцето ти да тупа. Сега между нас се изисква тази хармония. Като ви казвам тъй, това за един ден няма да се създаде, но то трябва да бъде целта ни. Изискват се няколко години, за да може да се създаде хармония. Не мислете, че е лесна работа, но тя може да се създаде. Създаде ли се веднъж? Ние вече стъпваме на една здрава основа, на основа. В тази хармония всичко можем да вършим. Например, обкръжаващата среда от черната ложа, която повдига духовенството, а той е от черната ложа, иска да внесе един клин, едно отравяне между вас. Не му е времето сега. Вие се занимавате с важни въпроси. Оставете духовенството за друг път. От чисто, окултно гледище то постъпване разумно, но ние ще постъпим според закона на бялото братство, според Божествения закон. Ще дадем едно мощно движение напред, тъй както житното зърно израства отдолу нагоре. Ще кажем: тъй, ние имаме право в този свят да растем. Да се развиваме, да цъфтим, да вържим и да озряваме. И този вътрешен процес, който ни е даден, никой няма право да го спира, никой няма право да спира Божественото в нас. Тъй, като ученици, това ще знаете. Никоя сила в света не е в състояние да спъне нашето растение, никоя сила в света. Няма право да спъва нашето божествено растение. Той ще го сложите в себе си. Няма да се колебаете. Кажете ли тъй, Бог ще бъде на ваша страна, защото той е негов закон. Негов закон е вие да растете, да се развивате, да цъвтите, да вържете, да зреете. И когато вие започнете да растете, Богу е приятно че вие растете, когато вържете и когато зреете, приятно му е, Бог се радва на своите дела. Следователно от наше гледище ние се радваме, защото всички хора, без разлика на вероисповедание, минават по същия закон, понеже той е божествено, като ученици ще имате той правило. Като дойдат мъчноти, някои казват – как да разрешим този въпрос Ще кажете тъй – в Божествения план е аз да растъп добродетелта, в Божествения план е аз да възраствам в Божията правда, в Божествения план е аз да живея в Божията истина, в Божествения план е аз да цъфтя в Божията мъдрост. В божествения план е аз да озрея в Божията любов. Следователно аз съм на пътя на истината и на божествения живот. Той право никой не може да ми го отнеме. То е мое собствено право. Където е Господ, там съм и аз. Кажете ли така, вие вече сте оградени с една мощна аура? Всичките бели братя са на ваша страна, и те изтеглят ножовете си. Като казвам, че изтеглят нож, той е като онзи слуга, за когото се говори в писанието, че казва — Господарю, заграден си с неприятели. Онези, които са с нас са повече. Като му се отворили очите, видял, че цялата гора била пълна с колесници и коне. Това са ножовите, това са техните мисли, щом изразим тази формула, заставаме прямо да изразим Божия закон. Всичките тия братя насочват своите мисли към земята, ние ставаме едно мощно динамо и Божественият закон почва да работи в нас. Казвам, най-първо ще се поляризирате, ще бъдете верни на призванието си. Няма да се страхувате, няма да се колебаете, ще опитвате. Господ казва тъй, опитайте ме във всички скърби, във всички най-големи противоречия, и когато никой не може да ви помогне, аз ще ви помогна. Вие ще ме прославите и ще познаете, че аз направлявам всичко. Но първото необходимо нещо е това — ще учите. Ще мислите, после ще чувствате и след той ще действате. Когато искаш да възлюбиш нещо, виж го, това нещо заслужава ли твоята любов? Да допуснем, че направя един красив мехур от сапун. Често децата си правят мехурчета. Този мехур може да се вдигне във въздуха и ти казваш ‒ всичкият ми живот. Зависи от него. Не се влюбвай в този мехур Кажи, това е едно забавление, той ще се пукне скоро. Оставете михурчетата да се пукат. Когато искаш да обикнеш нещо, нека бъде реално, нещо, което да не се мени. Най-първо ще обикнеш Бога, който е любов, т.е. към Него ще бъдеш чист. После ще обикнеш своята душа, тя е реална, неизменна, ще обикнеш своя дух и на трето място ще обикнеш своя ближен. Въпросът е разрешен за тебе като ученик. Аз взимам Бога в смисъл на Божествения дух, учителя, който може да те учи, да ти обясни нещата, да ти даде светлина по който и да е начин да смекчи живота ти на земята. Е, добре, сега, след като ми слушахте, колко неща останаха у вас? Кажете ми сега най-важните неща, които залегнаха във вашия ум. Един брат задава въпрос ‒ наближило ли е да влезем в Царството Божие и как да намерим ключовете? С единия крак сте в Царството Божие. Сега ето как ще ви отговоря на въпроса. Представете си следното. Често малките деца лежат в стаята си. Майката е затворила кепенци на прозорците, та светлината не може да дойде. Детето пита майка си, която го събужда. — Мамо, изгряло ли е слънцето? — Още не е. Някой път каже. — Изгря, мама. Отдавна изгря, още да си поспя. Сега слънцето, царството Божие, още не е изгряло, след половин час ще изгрее слънцето. Значи добре се е зазорило и след половин час ще изгрее. Които искат, може да станат, а които искат, може да поспят още, докато изгрее слънцето. Още половин час остава, докато изгрее слънцето. Това аз подразбирам по отношение на съзнанието. В умовете на хората трябва да стане едно изгряване, да блесне една обща идея, която ще ангажира умовете на всички. Като изгреето и слънце, тогава всички умове на хората ще бъдат съсредоточени към този идеал. Хората ще мислят и ще чувстват по един начин, тоест този начин ще бъде такъв, че всеки ще гледа слънцето, ще каже, щом се понагрея малко, ще си обърне гърба, но ще речете мечтателно положение. Всички хора ще се понапекат и след като се напекат, ще кажат — сега ще вървим на работа. И тъй, този ключ. Е много сложен, нужно е да ви се даде ключът да си отворите, но трябва да знаете как да го въртите, няма да го въртите само на една страна. Ще идите там, но много е важно въртенето на ключа, ами ако сгрешите, много сложен ключ е той. Ще дойдем и до тия ключове. Всички няма да умрем, но всички трябва да се изменим. Да направим едно упражнение — да стигнем до слънцето за три минути. Когато казвам три минути, аз не разбирам буквално да гледаме часовника. Три минути — то е закон на равновесието. Времето може и да се увеличава, и да се смалява. За една минута ще идем до слънцето, една минута там ще седим и една минута е завръщане назад. От вас се иска интензивна мисъл. Ще кажеш «Със своето съзнание искам да ида до слънцето». Веднага ще помислиш за слънцето и тогава почти влизаш вътре в него. Ще си представите, че влизате в неговата светлина и каквато светлина може да види вашето съзнание, достатъчно е. И след той за обратния път пак ще кажеш ‒ искам да се върна на земята при своите си ‒ и като се върнеш, всичко ще ти бъде тъмно. Той се изисква. Тия упражнения ние ги правим за концентриране на ума. Слушайте, аз ще ви моля едно нещо ‒ да не разказвате, че ние пътуваме до слънцето. Такива неща да ги няма. Това са опити за концентриране на ума. За да идем до слънцето, може да пътуваме със своята мисъл, може да идим със своето съзнание, пък може да идем и със своят двойник. Сега ще разберете. За да идите със своят двойник, всички вие трябва да заспите. За да извадят двойника ви, пулсът ви ще се намали, пулс почти няма да има, ще се втвърдите. Ако идете със своето съзнание, мисълта ви ще се отвлече, ще забележите, че сте вънка. Лесно се пътува със съзнанието. тъ ще правите разлика. Да не мислите, че ние пътуваме със своята мисъл. Не, пътуваме със своето съзнание. Зато и за три минути се отива до слънцето, една минута за отиване, една престояване там и една за връщане. Но това пътуване не е с нашите двойници, с тях е сложна работа. Там се искат ред други приготовления, взимане на особени мерки. Защото ако ви вземат двойниците, разтривки се иска, след това мъчно може да влезете в тялото си. После всички не може да идите, най-малко половината трябва да останат, да се молят и да пазят другите. Та сега със своето съзнание лесно правим пътешествие до Слънцето. Това ще служи за придобиване на една сила. За концентриране на мисълта Концентрирането е потребно като една сила. Като правим този опит, ние ще се домогнем до положителните сили на слънчевите лъчи, да станем по-положителни. Всякога може да правите този опит. И тази вечер, като се върнем, всеки един от вас ще се чувства по-разположен. На слънцето ще идите, за да се тонирате. Добре, сега готови ли сте вече? Ще вземете една свободна полза. Няма да има стягане на стомаха. Ще усещате, че отивате на една приятна екскурзия, по възможност една от най-приятните екскурзии, които сега съществуват — до слънцето. Сега всички ще се затворите очите, ще утихнете и ще насочите веднага съзнанието си към слънцето. Сега да започнем упражнението. Да изпеем духът Божий, но много тихо. Тайна молитва